Це не зовсім телепатія і не зовсім електронна пошта, щось посередині, скоріше. Мою адресу знають мільярди і знаходять її за долю секунди. Нам не потрібні для цього ані шнури, ані модеми. Нам достатньо власної волі. Колись люди теж так могли. Не всі, правда, але могли. Зараз на це здатні одиниці, але вони не заслуговують на це знання. Так що в якомусь сенсі Янгол – Істота суспільна, приватне буття – прерогатива людства. Поки що. А відтоді, як у нас згоріли всі бібліотеки, тому ми повинні багато знати. Ми боронимо знання. Воно вам мало в чому тепер потрібно. Ви обрали інше життя, інше минуле і інше майбутнє. Потяг рівно летів темрявою. Віднині гуркіт коліс щогодини ставав гучнішим. Отже, сайт виборів слугував нам чудовою допомогою, і, що підкреслювало його цінність, ніколи не брехав, бо не встигав. Голова ЦВК по телебаченню зачитував повідомлення. «Така-то область, стільки-то виборців проголосувало на цей час. Така-то область, стільки-то. Загальна кількість виборців по всій області така-то». Западенська область. Тут він якось зниктів Не маємо поки що точних даних. Я гляну на монітор. Ха. У Западенській області, за офіційною інформацією офіційного сайту ЦВК проголосувало 115%. Ось так. Тобто мерці встали із трун, щоб підтримати своїми голосами претендента номер 1. Цифри трималися на моніторі хвилини з п'ять під рейдом усієї виборчо-комп'ютерної країни. Потім зникли. Макси. 113-та дільниця на зв'язку. Звукооператор показував на телефон. Руслана готова до ефіру. Давай. Я зробив умовний жест і нахилився до мікрофона. Ще раз доброї ночі, шановні радіослухачі. Нагадую, що ваші перемачі налаштовані на хвилю 103FM. А ви слухайте програму «Назустріч зустріч щастю», яка протягом усієї цієї чудової ночі допомагає нам слідкувати за ходом виборів по країні і в регіоні. Тільки-но ми отримали по мережі інтернет сенсаційне повідомлення. В Западенській області на цей час, зараз 2 години 37 хвилин, проголосувало 115% виборців. Так би мовити, і смерть поправ». Вийшли на передвиборчі дільниці ті, хто покинув нас, здавалося б, назавжди. Пробачте, мені повідомляють, що у нас на зв'язку Руслана Єршова зі 113-ї виборчої дільниці. Нагадую, це наше місто. Так, Руслано, ми тебе добре чуємо. Що новенького на фронтах? Алло, Максе? Так, Руслано. Максе, я боюся помолитися, але здається, але у нас також сенсація. На 113-й дільниці проголосувало 135%. Ти впевнена? Майже. У мене в руках чорновий варіант обробки бюлетенів. Мені її дав голова дільниці. З того, що тут написано, зрозуміло, що кількість виборців і кількість оброблених на цей вже час бюлетенів мають саме таку пропорцію – 135%. Саме це і є вада комп'ютерів? Ні. Вони ніколи не помиляються в розрахунках. Вони якраз точно рахують те, що їм дають. Але на виборах це найгірше. Скажіть, якби ті цифри рахувала людина, вона б вивела таку нісенітницю? Ні, ніколи. Але саме людина вносила ті цифри в базу даних, а цей процес всього-навсього репродуктивний. А тепер, шановні радіослухачі, хід останнього сезону. Місце своїм трусам ти обираєш сам разом із майбутнім та гуртом Бєлки. Я вже казав, що вибори виграють біля урн. Правильно казав товариш Сталін. Важливо не те, хто голосує, важливо те, хто рахує. Але хлопці так старалися відзначитися, що явно перебрали з кількістю фальшивих бюлетенів. Вони кидали їх мішками, навіть не погоджуючи між собою кількість. Один із водіїв, який підробляв у структурі, на п'янці з приводу перемоги, вже добре піддавши горілочки, казав, Максе, за одну річ я тебе дуже поважаю, за другу дуже ненавиджу. Люблю золотий анекдот про хом'ячка, що ти розказав в ефірі на виборах.